Köszönöm Ja istenem, ja isztem, Istenem, ja isztem, isztem, ja isztem, isztem, ja isztem, isztem, ja isztem, isztem, ja isztem, istenem ja isztem, isztem, ja ja ja Yo istenem yo istenem istenem yo istenem istenem istemem yo yo istenem istenem yo yo istenem istenem yo istenem istemem istenem istenem Ja Istenem, Ja Istenem, Ja Istenem, Istenem, Istenem. Nagyon köszönjük a Magamnál Jobban Akció kórusnak, ezt a nyitó műsorszámat, és nagyon köszönjük magunknak és egymásnak és nektek, hogy itt vagytok ilyen iszonyatosan sokan az időjárás bűnözés dacára. Tegyük magunkat szabaddá! Most szabaddá tettétek magatokat erre a délutára, Tapsoljuk meg magunkat! Ha nagyon fújtok felfelé, akkor talán ne mennek a felhők is, viszont most, még mielőtt elkezdenünk az időjárással bajmalódni, meg kell jegyezzem halkan, hogy az alkalom, amelyből összegyűltünk, az az 1956-os magyar forradalomnak az évfordulója, és a harmadik magyar köztársaság kikiáltásának a 25. évfordulója, tehát, hogy úgy vesszük, egy születésnapon vagyunk. Ha pedig születésnap, akkor kezdődjen a buli, a táncolás már elkezdtük, és felkor felállom az első világra szóló műsorszámunkat. Világszám csak itt, csak nálunk lép fel a hírhet társadalom tudományos, kígyó bűvölő, a szociális kérdések nagyasszonya, nagy tapsot köszöntsétek a szociológus Fergen Zsuzsár! mindenkinek örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy sokan vagyunk, és átadhatjuk az átszlót. Igen, ez október 23-a számomra, október 23-a ünnepe. Én akkor is ott voltam, és itt nagyon sokan vannak, akik nem voltak ott. Vegyétek át azt a szellemet, azt az átszlót. Hiszen miről is volt szó? Arról volt szó, hogy egy elnyomott országban szabadságot akartuk. Október 23-a a szabadság ünnepe számomra. És mi az, hogy szabadság? Szabadság az, hogy mindenki lehessen önmaga, hogy mindannyian lehessünk önmagunk, hogy együtt lehessünk, hogy szabadon válaszunk sorsot, szabadon válaszunk életet, szabadon válaszunk azt, hogy ne legyen korlád, ne legyen elnyomás. És ehhez, hogy az, ami most van, változom, ahhoz nagyon sokan kellenek. Nagyon-nagyon sok fiatal. Én tudom, hogy én öreg vagyok, és már megyek ebből az életből kifelé, és azt remélem, hogy akik itt vannak, azok tudják, hogy még rengeteg dolguk van. Egyedül ezt nem lehet. Ezt csak együtt lehet csinálni, szolidaritással. Nem, ez nem a kritika helye, de azért nézzük meg, hogy amit a hivatalos Október 23-ai programok kínáltak. Reggel a parlament termők zászlóvonás, este az operával, e, akik oda mennek, akik oda férnek, Áber Jánosz beszél, és közben egyénileg és családosan mehetnek a családok a terörházában, ha hát több sok helyre mehetnek, egyedül, nem együtt. Nekik össze kell kapaszkoznunk, együtt kell lennünk, szolidaritás kell hogy ez a bizonyos szabadság ez itt lehessen. Biztos sokan tudják, hogy Deák Ferenc mit mondott erről. Leját azt mondta, hogy amit erő és hatalom elvesz, azt idő és szerencse visszaadhatják. De amiről a nép élve a szenvedésekről önként magamon le, annak visszaszerzése. Mindig nehéz, és mindig kétséges. Tegyetek róla, hogy mindenki elinduljon abba az irányba, hogy kövessük ezeket a szavakat, mert, ha nehéz is vissza kell szerezni a mindenki közös szabadságát. Éljen a köztársaság! És hogy klasszikus kollégámat idézzem, aki nálam képzette volt, hogy még ez a cirkusz mindenkinek szerep mindenkire szerep szerepvel tessék, már idézni se tudok pontosan, de ha azt hittétek, hogy kifolytam a társadalomtudósokból, hogy nincs több szociálisan érzékeny műsőszámom, hát tévedtetek, mert van másik méghozzá, a Magyar Szakszervezeti Szövetség ifjúsági tagozatának vezetője, Ferenc Norbert. Jó napot kívánok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Főiskolai diplomával rendelkező, jelenleg betanított munkásként dolgozó, 33 éves szakszervezeti tag és ifjúsági vezető vagyok. Az alaptörvény szerint nem, a gyakorlatban viszont családban élő, egy két éves, házasságon kívül születek gyermek apukája. Fiatal érdekvédőként azt kell mondanom, a szakszervezetek rendszerváltás utáni szerepe finoman szólva is ellentmondásos. Ahogy 1956-ban a hatalompánkját fogták a munkástanácsokkal, vagyis a néppel szemben, úgy az elmúlt 25 évben is sokszor szegődtek a dolgozók érdekei ellentétes érdekek szolgálatába. A szakszervezeteink a társadalom alapvető civil szervezeteiként definiálják magukat. Szakszervezetként éppen ezért ma arra lenne szükség, hogy ne csak civilként definiáljuk magunkat, hanem kezdjünk el végre civilként is működni. Legyen bennünk kurázsi, legyünk pártfüggetlenek, legyünk szolidárisak, és szolgáljuk a dolgozó érdekeit a profit érdekeivel szemben. Szakszervezeti vezetőként vallom, csak így lehetünk újra hitelesek. A nép szemében. A szakszervezeti munka évszázados, kitartó küzdelemben érte el a mai természetesnek tűnő, fizetett szabadságot, az ötnapos munkahetet, a végkielégítést, vagy éppen a munkanélküli segélyt. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ezek a vívmányok milyen kemény és életveszélyes harcok árán születtek meg. Ugyanakkor a rendszerváltás óta kiharcolt jogok, folyamatosan épülnek le. Sőt, 2010 után az Orbán rezsim által bevezetett új munkatörvénykönyve nyíltan nem nemcsak a szakszervezetnek, hanem a munkavállalóknak is. Reálbéreink tartósan csökkennek, az adó felzabálja a végkielégítést, egyre kevesebb a összege, és egyre rövidebb ideig jár az álláskeresési támogatás. Az elmúlt fél évtizedben a társadalom túlnyomó többségét alkotó bérből és fizetésből a napi munkából élő állampolgárok életszínvonala és létbiztonsága tartósan és jelentősen romlott. Fel kell ismernünk, itt egy nemzet menetel a bérminimum, az általános közmunka és az általános bérrabszolgaság felé. Hogy beszélhetnénk a munkavállalók védelméről, ha látjuk, hogy ma a gyógyulás esélyeit a beteg fizetőképessége határozza meg? Ha látjuk, nem lesz tisztességes betegbiztosítási vagy működőképes nyugdíjrendszerünk? Ha látjuk, hogy a gyermekeink a közoktatás szándékolt kudarcai miatt tudatlanok maradnak? Én magam 2007-től szociális munkásként az elesettek oldalán velük karöltve harcoltam életlehetőségeik javításáért, a tehetetlenség leküzdéséért és a nélkülözés megszüntetéséért. És, utcán és erdőben, hajléktalanságban élő, illetve börtönben fogvatartott emberekkel. Már azonban a szociális ágazatban dolgozókért küzdök, akiknek átlagbérei nem érik el a létminimum szintjét. Ma a hivatásos segítők javarésze, dolgozói szegénységben él. Mára nem kizárólag a szegények lettek küldözöttek, hanem maguk a szegények szövetségesei, segítői is, legyenek civil, egyházi vagy állami segítők. Össztársadalmi érdekünk, hogy a közalkalmazásában dolgozók, a bölcsödei dolgozók, a közgyűjtemények dolgozói, a szociális, az oktatási, a kulturális, vagy éppen az egészségügyben dolgozók a valós társadalmi súlyuknak megfelelő bért kapjanak. A közszférában foglalkoztatottak többsége szellemi munkát végez. De jövedelmük közel 50%-kal kevesebb, mint a versenyszféra azonos képzettségű munkavállalói. A fizikai munkakörökben dolgozóknál nincs ilyen szakadás, ott a bérek mindkét szektorban kiugróan alacsonyák. 40 ezer közszolga minimál bérért dolgozik, ez havonta nettó 66.500 forintot jelent. De nincs sokkal jobb helyzetben az a 150 ezer fő sem, akik szakmunkás bérminimumot vagyis 77.300 forintot visznek haza. Hogyan tehetnénk hát szabaddá magunkat, ha ilyen riasztó a dolgozói szegénység mértéke? Én jelenleg betanított szakmunkásként többet keresek, mint felsőfokú végzettségemmel, diplomás-szociális munkásként. Azért vállalok szerepet a szakszervezetben, mert meggyőződésem hogy úgy válhatok szabaddá, ha munkavállalóként Magyarországon nem kényszeríthetnek lehetetlen körülmények közé, és ha majd a napi 8 órás munkavégzésem után nem az lesz a kérdésem, egyen a család, vagy betizessem -e a számlákat. Éppen ezért a feladatunk az gondolom az, nem csak belépni kell a szakszervezetekbe, hanem meg is kell őket változtatnunk, mert az élethelyzetünk javulása a szakmánk érdekképviseletén keresztül valósulhat meg. Ilyen a köztársaság! Ferenc Norbertet hallottátok, és uh, halkan megjegyezném, hogy lehet ám a beszélek közben tapsolni, ha úgy érzitek, hogy nagyon nagyszerű dolgot mondott az a kép ott van fönt. Én most ott nem mondtam nagyszerű dolgot, most ne, ne, állj, állj, állj, jó? Nagy csendet szeretné, Jó? Először is, illetve nem tudom, ez már a sokadik, de elővezetek egy szolgálati közleményt, ime az edzésterv, a mai tüntetés edzésterve, amit számosan megkaptatok. Kérlek, készítsétek kézben, mert ezzel még feladatotok lesz a mai óra során. fel rajta egy kérdés, amire aztán majd válaszolnunk kell. Neked mit jelent a szabadság? Arra kérlek titeket, hogy miközben mi erről itt beszélünk, ti is gondolkodjatok, és ez még elő fog kerülni később. De most következik a Világra szóló artista szám, melyben előadunk a rettentő mélység fölött egyensúlyozik, szociális védőháló nélkül. Fogadjátok nagy szeretettel a közmunkás mozgalom a jövőért képviseletében Csonka Józsefet! Szép kívánok mindenkinek, nem az egypedgyűlteket. 49 éves vagyok. Budapesten születtem, a Józsefvárosban. Szüleim korán meghaltak, így anyai nagyszülők neveltek, de őket is kamaszkoromra elvesztettem. Karorszérialkaposnak tanultam, de az első fél év után rá voltam kényszerűve, hogy dolgozni menjek. 17 éves korom óta egyedül tartom fenn magam, az utóbbi közel két évtizeden fekete mosakodott, én dolgoztam a vendéglátóiparban. Az utolsó hely, ahol 2009-ben dolgoztam, a gazdasági válság következményeként becsődött. Munkanélkül maradtam. Mivel az utolsó munkahelyemen nem volt meg az egyéves munkaviszonyom, hanem csak 6 hónap volt, ezért a 28.500 forintos jövedelemportú támogatásra voltam jogosult. Ezt követően közvetítettek ki közmunkára. Ferencvárosban lettem, közterületi segédmunkás. 62.200 forint volt a nettó fizetésem. ennyi volt akkor a minimálbér. 2010 óta a helyzetünk tovább romlott. Korábban 12 hónapos szerződésekkel foglalkoztattak bennünket. Most 3 vagy 6 hónapos szerződésekkel vesznek fel. Nem vagyunk jogosultak a minimálbérre ahogy az ország miniszterelnöke indokolta, mi nem dolgozunk és veszteséget termelünk az országnak. 2011-ben ezer forintot kerestünk. Erre mondta Zsiga Marcel, hogy ennyiből meg lehet élni. Ő már csak tudja, hiszen naponta ezer forintot keresett akkor, 2011 óta összesen 3.632 forinttal nőtt a bérünk. Így ma 50.632 forintot keresünk egy hónapban. Ez a minimálbér 76 a Rendes napi 8 órás heti 40 órás munkaviszonyban. Még mások szabadnapjait a munkatörvénykönyve évi 30 napban határozza meg, ez nálunk mindössze 20 napot jelent! Ebből a bérből nem lehet megélni! A közmunkások nap mint nap lehetetlen döntésekre kényszerülnek. A nagybért fizetik, vagy esznek és tisztákodnak. Egy közmunkás bármikor hajléktalanná válhat. Én vagyok rá a példa. Szeptember 24-én, délután 14 óra 45 perckor mondta ki a bíróság, hogy Lakbérhátralék miatt elveszi a lakásomat, és azt visszaadja az önkormányzatnak. 15 napon volt elhagyni a lakást, és átadni a kulcsot az önkormányzatnak. Én most így élek. Történetem azonban nem egyedülálló. Százezre élnek hasonlóképpen. Ezért követeljük a minimálbér visszaállítását és megfizetését minden közfoglalkoztatottnak, hogy töröljék el, hogy egy családban csak egy fő kaphat segély és közfoglalkoztatást. Legyenek megfelelően előkészített képzések és rendes, emberhez méltó munkahelyek, illetve munkakörülmények. Mi ezért közünk a közmunkás mozgalma jövő keretében csak úgy tehetjük magunkat szabadná, ha megszűnik a közfoglalkoztatottak kizsákmányulása és megalázása. A szegénységem nem az én szégyenem. A mindenkori magyar kormányok, és így az Orbán szégyene, hogy Magyarországon, a XXI. században emberek még mindig szegénységben kényszerülnek élni. De nehogy elfelejtsük, amit Táncsics Mihály mondott, a kormány van a népért, ezért a nép bármikor intézkedhet fölötte! Éljen a köztársaság! Nagyon köszönjük Csunkai Józsefnek, neki, és újfent szólítom a színpadra, tehát a magamnál jobban akciókórus, tapsot neki! Az lesz, gyerekek, itt egy rendes Queen koncerten, hogy most meg fogunk titeket énekeltetni. Jó, bevelegítünk először, már biztos fázik a lábatok, csináljátok így, Léci. Mozogjatok egy kicsit, meg fogtok fázni, Ne érzed, te fáig! komolyan, Na. Aki nagyon fázik, ugrálhat is. Na, gyerünk, gyerünk, nem látom a kezeket. Jaj, jaj, lassan belevelegedünk. Szóval, egy dalt fogunk nektek most megtanítani. Sok gyerek koncertre járok, látom, hogy ezt csinálják profi előadók, úgyhogy gondoltam, hogy ez biztos tök jó ötlet. Szólítom, segítőmet a kórus vezetői ténce zsókát, kérlek, segíts nekem, együtt elő fogjuk nektek énekelni ezt a négy soros dalocskát. A szöveg ismerős lesz, mert egy a szövege, a következő tehát, fekete a kopok a pepita patika köveken. Nem majdnem ez, de végül is nem ez, hanem az, hogy Antat a Ténusz, nem? Egy harmadik, és szeretni fogjátok, van benne a szociális mozzanat, és szépen énekelhető. Soronként megmutatjuk. Egyedemben egyedem, egyedem, egyedem tenger tánc, mit kívánsz? Énekeljétek velünk, kérlek! Rajta! Egyedem, egyedem tenger tánc, mit kívánsz? Elénekeljük még egyszer, hogy már mindenki tudja? Na még egyszer, még kétszer ezt a, ezt a sort, jó? Mert úgy érzem, hogy még nem melegedtetek bele. Szóval... Egyeden, megyetem, tenger tánc, hajlú, zsógor, mit kívánsz? Egyeden, megyetem, tenger tánc, hajlú, zsógor, mit kívánsz? Én nem hallok letek, semmit, de Na énekeljük akkor a második sort. Nem kívánok egyebet, csak egy kenyeret. Na, a szociális mozgalom. A szöveg itt a végén változni fog, minden verset előtt be fogom kiabálni, hogy mit kell a kenyer helyett énekelni, de most akkor énekeljünk el együtt a második sort, jó? Hogy jön. És csak bátran, úgy se hallják a mellett a állok Nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy figyeljünk egy másnak. Vicceltem, rossz vicc volt, bocsánat, de fizettem érte 200 forintot a rossz ládában. És... Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret, nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret, Egyetem egyedemtenget, mindenki, Én a mit kívánsz, nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Egyedem bejetem tenket a mit kíván, nem kívánok egyebe csak egy falat kenyeret egyedem bejetem tenket tán mit kíván, nem kívánok egyebe csak egy falat kenyeret Egyedem, egyedem, tengertánc, hajdúsógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyedet, fejedtől fölé fedeled! Becsüld meg a gyereket! Egyedem, egyedem, tengertánc, hajdúsógor mit kívánsz? Nem kívánok egyedet, becsüld meg a gyereket! Nekem is jár szeretet! Egyetem, egyetem, tenger tánc, mit kíván, Nem kívánok egyebed, nekem is jár szeretet. volt meg a kezemet! Egyetem, egyetem, tenger tánc, mit kíván, Nem kívánok egyebed, Volt meg a kezemet. Kenyerek, fedelet, élhető tereket, kezeket, gyerekek, felevarátni szeretek! Kegyelem, figyelem, türelem, kegyelem, a tévedemelem írgalom, ez itt a kulcó, ne bugris, ha elég nehéz már az élek, amúgy is, hát nem kell hozzá az a sok úri turpis, hogy egyedem, legyegyedem, te nem mellem. Bajod a többtézem, mit kérdő? Nem néztem, zsök embe beteszel? Előled eleszem, szar le az egészet, elvisz az enyészet! Téd a hatalom! Felőled eladom, anyakat nyakat teköröm, teszem, ha akarom, visszavehetnéd, ha akarni merni, ha hagynám, hogy szeres, hogy lakhass, hogy ehess, hogy gondolj, hogy érez, hogy tisztesen bérek, hogy hallod, hogy marad, hogy belás, hogy tagad, hogy minden nap csináld, hogy kinőd a hibát, hogy kiállj, hogy kimond, hogy mi bánt és mikond! Pedig ahogy te, én is egy senki vagyok, úgyhogy most is minden aki állj fel és mond, hogy Egyedem, egyedem, tengertár, hajdúsógor, mit kíván, Nem kívánok egyedmet, csak egy falat kenyeret. Egyedem, egyedem, tengertár, mit kíván, Nem kívánok egyedet, fejem fölé fedeled. Egyetem-egyetem tenkertánc, hajtúsógor, mit kívánc? Nem kívánok egyebet, becsünt meg a gyereket. Egyetem-egyetem tenkertánc, hajtúsógor, mit kíván, Nem kívánok egyebet, nekem is jár szerepet. Egyetem-egyetem tenkertánc, hajtúsógor, mit kívánc? Nem kívánok egyebet, fogd meg a kezemet. Magatnál a És nagy a magát már mindenkinek, mindenkiunknak, kedves nélkül vagy azzal együtt bármilyen nemű színű, szagú, halmazállapotú emberek, akik itt megjelentetek, és mindannyian azok, akiket szeretünk, vagy akiket nem szeretünk, de akkor is ember száma veszünk, mert megérdem még akkor is, ha nekünk speciál pont nem szimpatikusak. A következő a egyébként pont tanulhattok erről a hozzáállásról, Következik az oroszlán szelidítő, aki minden körülmény ellenében dacolva az élet fejét a jogrend szájába merészeli hajtani, hogy ezzel segítsen nála kevésbé szerencsés embertársait. és a színpadon a Torszik ügyvidőjét, kaproncay Stefánia! Sziasztok! Kapronca és Defánia vagyok, a társaság a szabadságokért ügyvezető igazgatója, oroszlán Kislánykoromban, az iskolában sok mindent igazságtalannak vagy értelmetlennek tartottam. Értelmetlennek gondoltam az iskola a tanórák rendjét, azt, hogy a diákok feladata csöndben hallgatni a tanár. Végtelenül igazságtalannak tartottam azt a meli különbséget, ami köztem és cigányosztálytársaim között volt. Felháborodva vitatkoztam, amikor az egyik tanár azt mondta, hogy a melegséget nem szabad népszerűsíteni. Sokszor, amikor elmondtam a véleményem, az volt a válasz. Ha nem tetszik a rendszer, el lehet menni. Ez a válasz Mélységesen felháborít ma is. Örülök, örülök, hogy ma ennyien eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk. Mégis nap mint nap tapasztaljuk, hogy Magyarországon hatalmas a közöny. Ennek az az oka, hogy a közügyek alakítását, a politikát túl régen kisajátítja egy maroknyi ember. Az a jó polgár, aki a lehető legtávolabb tartja magát olyan kérdésektől, mint az utaképítése, az iskolák működése, vagy a kiszolgáltatottak védelme. Bennünket ma a TED magad szabadváj elszolgozott ide. Szabadság viszont csak ott lehet, ahol mindenkinek van beleszólása a közügyek alakulásába. A beleszólás ellehetet, ellehetetlenítését a kormány az állami rendszeren belül kezdte meg. Megcsonkították az alkotmánybíróság jogköreit, és az általuk kijelölt emberekkel töltötték fel. Az alkotmányos rendszer lebontását kritizálókat idő előtt menesztették. A párbeszéd nem csak az állampolgárok és a kormány között szűnt meg, de nincs érdemi lehetőség a parlamenti döntés befolyásolására sem. Pár hét alatt lecserélték a köztársaság alapjait jelentő alkotmányt, majd a sajátjukat is ötször újraírták. nélkül nem lehet döntéseket hozni, véleményt alkotni. Folyamatosan nehezítik az információhoz jutásunkat. Először jött a média körvén, és most itt az internet adó ötlete. Elég volt! Elég volt a közügyei, a mi ügyeink. Foglaljuk vissza a politikát! A TASZ és jó néhány civil szervezet még ezen a terepen is ért el sikereket. Kimondattuk, hogy az állam nem döntheti el önkényesen, hogy kinek a vallását ismeri meg. Elértük! hogy a pártoknak nyilvánosságra kell hozni, mire költötték a költségvetési támogatást. Megmutattuk a közügyekbe való beleszólás erejét. A súlyosan egyenlőtlen fővárosi választási szabályok ellen szervezett kampányunk során közel 200-an küldtetek panaszt az ombudsmani hivatalnak. Nem csoda, hogy a hatalom most a független civil szervezeteket támadja. Minden álságos magyarázat ellenére ez áll a norvég civil alap mögötti botrán mögött. Oroszországban és Azerbajdzsánban már korábban megkezdődött a független civil szervezetek megfolytása. Ott is a független, az államtól független pénzügyi források ellehetetlenítése volt az első célkitűzés. A kormányfő tusnát fördülői beszéde figyelmeztetés mindenki számára. Aki kritizálni meri a kormányt, aki szerint minden hatalomnak szüksége van ellensúlyra, az nem a haza érdekét szolgálja. Nem tetszik az a hatalom, ami azzal vádol, hogy nem a hazámért dolgozom, amikor beleszólást követelek a közügyekben. Nem tetszik, de eszem ágában sincs innen elmenni. Ez a hatalom mindenkit kiszolgáltatottá tesz, a vállalkozóktól, a közmunkásokig. Ez ellen egyetlen ellenszer van, ha részt veszünk a közéletben, ha részt veszünk azon túl is, hogy négy évente valahova behúzzuk az X-et. Követeljük, hogy a hatalmukkal visszaélőket, a közpénzeket, pazarlókat vonják felelősségre. Ne csak legyintsünk, amikor a képünkbe vágják a választási rendszer átalakításával, hogy néhány polgár szavazata többet ér. Követeljük, hogy a magyar állam az itt élő, szabad és egyenlő állampolgárok közösségeként alakuljon újra. Ne fordítsuk el a fejünket, amikor az önkormányzatok honfitársainkat szegénységük vagy bőrszínük miatt nem kívánatosnak nyilvánítják. Tegyük magunkat szabaddá! Éljen a köztársaság! <Szorítás> és éljenek azok is, akik hajlandóak is tenni érte, éljenek azok is, akik nem tudnak, de szeretnének, és éljen az edzéstet! Jó, te kaparjátok elő az edzésterveiteket, el, akinek még nincs, az most szerezze be. Most még ingyen van, friss, ropogós edzésterv, tök nem kerül pénzbe. Szerintem egy-két év múlva már ilyen kiállítási darab lesz, és mint az akciós ilyen időként kibocsátott 200-esokat. Úgy fogjátok vásárolni több ezerért egymástól, meg a kárpotlási jegy. Tényleg ez lesz az új kárpotlási jegy. Szóval itt van neki egy ilyen tök nagy belső oldala, azt fogjuk kérni tőletek rövidesen, vagy akár most, hogy ide írjátok fel a következő kérdésre a saját válaszatokat, mit jelent nektek a szabadság. Jó, erre fogunk majd időt adni, most épp filctollakat osztogatnak a tisztelt munkatársak, illetve hát az aktivista társak, mert ez egy önkéntesen szervezett tüntetés. szóval keresétek a szervezőket, szerezzetek filctollakat, vagy írjatok saját a szemcerhuzával, nyállal hajfestékkel, kinek mivel tetszik, mert hamarosan használni fogjuk az tervet, de még előtte, az Utca Alapítvány képviseletében köszöntsétek Varga Köszöntök én is mindenkit! Varga Attila vagyok, 24 éves magyar fiatal. Egyetemre készülök. Jogot, politológiát, vagy pedagógiát fogok tanulni. Roma vagyok. Engem és rengeteg magyar állampolgárt értelmileg visszamaradottnak tartanak. Olyannak, aki alkalmatlan arra, hogy képezze magát, vagy hogy felsőfokú tanulmányokat folytassanak. Ők, ha rám néznek, talán azt hiszik, igazuk is van. Nézd már, 24 éves, és most készül az egyetemre. Nekik szeretném most elmondani, hogy miért csak a 20 éveim közepén kezdem el a felsőfokú tanulmányaimat. Oszdon születtem, de az általános iskolát és a középiskolát itt Pesten végeztem. Bár azt gondolhatnánk, hogy ezzel biztosítva volt a tanulmányi előmenetelem. Ez sajnos tévedés. Én itt, az ország fővárosának közepén jártam szegregált osztályba, elkülönített osztályba. A magyar oktatási rendszerben eltöltött évek után 18 éves koromban sem tudtam helyesen írni és olvasni vagy alapvető matematikai műveleteket megcsinálni. Nekem a középiskola vége óta eltelt éveim arról szóltak, hogy pótoljam azt, amit az iskolában nem kaptam meg. Hatalmas szerencsének köszönhetően megismerkedtem egy roma egyetemista fiatalakból álló közösséggel. Közöttük Végre, mi, végre érdemi lehetőséget kaptam a tanulásra. Éltem ezzel a lehetőséggel, és ez megmentette a jövőmet. Hat évenbe került, de sikerült. Hat év, amit a között eltöltött, Tizenkét éven felül kellett rászánom arra, hogy behozom a lemaradásom, hogy bebizonyítsam, hogy nem a lustaság, nem az alkalmatlanság, nem a putaság vagy hülyeség akadályozott a tanulmányaimban, hanem maga az elkülönítő iskola. Ez az én szabad elvállásom története. De tudom, hogy ugyanezt nem várhatjuk el minden hasonló helyzetben lévő embertől. Ozzon meglátogatta apám nővérét, aki elmondta, hogy Kiskunféle házára jár dolgozni a húsüzemben. Napi 16 órát dolgozik. 10 napra 25 ezer forintot kap. Alig bírja már, mert kiütéses lett a karja, és a csondorabot felsértik a kezét. Tudja, hogy ez nem normális, de beletörődik, mert a gyerekeinek enni kell, hogy adjon. Szeretném, ha ő is itt lenne. Beszélgettem a 12 éves Renátóval, itt a hetedik kerületben. Ő elmondta, hogy azért jár kisegítő iskolában, mert szegényes a szókincsen. Az iskolában nem akartak foglalkozni a problémájával, ezért nyomták be a kisegítősök közé. Renátó tudja, hogy ez a helyzet igazságtalan. Szeretném, ha ő is itt lenne. Mindenki tudja és felismeri a vele szemben elkövetett igazságtalanságot. De sokan közülük még sincsenek itt. A mi elmondatunk: Tedd magad szabaddá! Ez felelősséggel jár. Mert a mi szabadságunk is csak akkor lehet teljes ha minden polgártársunk szabad emberként gondolhat magára! Ma lenne 25 éves a harmadik köztársaság! A rendszerváltás legfontosabb ígérete, hogy minden magyar ember egyenlő állampolgári és szociális jogaiban Sajnos egyetlen kormány alatt sem vált valósággá. 2010 óta pedig már az ígéretét is felszámolták annak, hogy országunk a köz társasága lehet. Ebben mi nem nyugszunk bele. Nem hagyjuk! nem fogjuk hagyni. Én ezért fogok egyetemre járni. Ezért fogom folytatni a munkámat a CFCF antiszegregációs alapítványnál. És ezért fogom folytatni a harcomat az elkülönítés ellen. Ted, te is szabaddá el magadat azzal, hogy hozzásegítesz még valakit ahhoz, hogy szabad magyar emberként élhessen. Éljen a köztársaság! Éljen a köztársaság! Élhetne újra Magyarországon is! De mindez nem várnunk kell, nem nekünk is tennünk kell! Én vagyok ma, hanyadik vagyok, aki ezt elmondja, 8-900. Na mindegy, adjuk a lényeg, hogy most pedig tornagyakorlat következik. Vegyétek elő testvéreim az edzés terveiteket, a sajtómunkatársaid pedig szólítom a színpadra, mert itt látványosságot fogunk előállítani. Társadalom, tudós barátaim számára azt kell mondjam, spektákulumot. Majd ők érteni fogják, ez egy belső poén, szóval várjuk ide a sajtósokat. Mi pedig, drága polgártársaim, a társaim, kapjuk el az terveinket, és uh, filozófia óra keretében, a következő eszé kérdésre kell tehát válaszolnatok. hogy ah, nézzem, ez most melyik? A csoport, B csoport? Neked mit jelent a szabadság? Egy, ö, bocsánat, ez teljes félreértés. Ez a Nemzeti Konzultációnak a következő fejzete, és elnézést kérek, ez egy nyomdai hiba, egy technikai hiba. Diktálom a megadott válaszokat, kérlek írjátok fel, és a nektek szerintetek korrektet karikázzátok be. A válasz. Szabadság fizetett. B válasz. Semmit, soha nem volt nekem olyan. C válasz. Ez egy idejét múlt fogalom, sőt, kiüresedett, vége van a liberális demokráciának, ez ilyen lejárt dolog, illiberális demokráciában élünk, és ez így tök jó nekem. Déválasz. válasz Na, akkor most mutassátok fel szépen a papírjaitokat, fotózolok a sajtosok, nem a sajtosok, folygogok a sajtkészítők, és közben visítsátok, hogy Hú! Is. Valaki tudja mélyebben? Na, munkatársok, boldogok vagytok? Meg van mindenkinek minden! Azt szeretnénk kérni, hogy még egyszer tartsátok fel a tábláitokat, Számolok, jó? Mint, a, mint az aerobikórán. 1, 2, 3, 4, Ja nem, bocsánat, ez egy másik szó, a 3-ra. 1, 2, 3! És takcsolja, ne takcsolja, hogy nem tartsoljam, nincs mivel. Hú! Na kár sajtómunkatársak, mindenki boldog? Boldog pandák vagyunk? A közben egy újabb technikai információt megosztok, de hál' Istenek nem látszik közben az arcom, mert olyan nehéz ezt mondani, adjon úgy is, ha nem kérem, de hát az, az igazság, hogy egy ilyen tüntetés is pénzbe kerül. Ez csúnya dolog, de mégis, ha valaki szeretne hozzájárulni a tüntetés költségeihez, az nagyon nagy segítség volna. Az itt a tömegben megteheti, ilyen nagy uborkás üvegekkel szaladgálnak az aktivistáink, van, rajta a matrica, fel fogjátok ismerni. Szóval csak így, ugyom, olyan uborkás üvegekbe, szóval ne hajgáljatok pénzt, de oda lehet, és nagyon megköszönjük nektek. Vagy aki szeretne elektronikusan adakozni, az megtalálja a Krétokör honlapján, illetve a Facebook oldalán a Krétokör alapítvány számlaszámát, mert ők finanszírozzák most ezt a tüntetést. Ez a mi tüntetésünk, ma mi tettük magunkat szabaddá. És minden nap ezt fogjuk csinálni, és folytatjuk, amíg szükséges. Megnézném a Google hogy meddig lesz szükséges, de sajnos hát nincs pénzem az adott forgalmi díra. Tudjátok, biztos ismeritek azt a viccet, hogy ram tessék, friss, ropogós, RAM-eredeti kézműve termelői hangkártyát tessék! Tetszik egy kis, egy kis kézműves, nem is tudom, videókártyát, csokran csak, csak, 2 GB adatforgalmat szeretnék 2,20 lett, maradha. ha? Köszöntsétek nagy tapsal, és szeretettel a színpadon várani Zsoltót, a VIV alapítóját! Azt hiszem elveszett, kiöntöttem a fürdővízzel ezt a drága, drága gyermeket, bocsánat, azért a szónyi hasonlatért. Szóval a Báradi Zsolt, a VIV alapítója van végre a színpadon. Köszönjük a sajtómunkatársaknak, hogy itt voltak velünk, és akkor köszönjétek Zsoltot egy nagy tacsal. Ingyen van! Most még ingyen van a Tapsz! Köszönjük mindenkit. Jó ideje! keresem a közösséget Magyarországon, nem találom. Ezért teszek azért, hogy létrejöjjön. Hol lehet a közösség, mikor nem dolgoztuk fel az első világháborút és a béke diktátum következményeit? Mikor nem beszéltünk arról, hogy pontosan milyen szerepünk volt a második világháborúban a náci-németország szövetség esetén, mikor 25 év elteltével, mind a mai napig, nem tudhatjuk pontosan ki kit és hogyan figyelt meg ügynökként. Hol lehet a közösség, mikor többek között az előbb felsoroltak miatt nem alakulhatott ki bizalom egymás felé. Hiába van arra rendszerünk, adórendszerünk, hogy összedobjuk az ország működéséhez szükséges pénzt, ha nincs bizalmunk a rendszerben. Azt látjuk, hogy az állam elherdálja, ellopja, és méltatlan célokra költi a közös vagyont. soda hát, ha mind a mai napig kínos, ha szabálykövető vagy, és számlát kérsz. Hol lehet a közösség, mikor mindannyian pontosan tudjuk, hogy az adórendszerünk élhetetlen, fizethetetlen, mégis újra és újra lenyeljük az újabb és újabb adókat. Együtt killódunk egy rossz rendszerben, csúcsra jár a szegénység mértéke, mégis a legnagyobb problémánk az, hogy ki jobb és ki baloldali. Hol lehet a közösség, mikor mindannyian tudjuk, hogy az rendszerünk egy nagy, Rakás, szal. De mégsem történnek egyértelmű lépések ennek megváltoztatására, mikor az Egyesült Államoknak kell jeleznie, hogy súlyos, több milliárdos adócsalás a kormányzathoz közel álló szereplők együttműködésével történik. A magyar állam semmit nem tett azért, hogy ez megváltozzon, sőt, Épp a magyar állam az, aki intéz, intézményesíti a bűnelkövetést. Két hete feljelentettem valamennyi, 1990 óta a parlamentben megjelent politikai pártot, mert a rossz adórendszer miatt, amit kialakítottak és amit fenntartanak, az alkotmányban röpszitek jogaim sérülnek. Felelőtlenül bánta, a rájuk bízott felelősséggel. Nem törekedtek egy élhető adórendszer kialakítására, és gyanakszom, hogy ez egy szándékos politikai döntés következménye, mert a társadalom jobban manipulálható, ha mindenkinek vaj van a fején. Tehát magad szabadták Éljük át együtt! Azt a biztonságot és szabadságot adó érzést, hogy tehetünk, és teszünk is azért, hogy jobb életed legyen neked, családodnak és az egész magyar társadalomnak. A napokban bejelentett internetadó elfogadhatatlan. Az internet használatáért jelenleg is fizetünk adót. Ez az intézkedés kizárólag az információ szabadságát kívánja korlátozni, nem pedig a tisztességes közteherviselést elősegíteni. Néz utána a polgári engedetlenség fogalmának! Egyesztes ügyvéddel keres meg ez ügyben tanácsot, adni tudó civil szervezeteket. Üzenjük, hogy felkészültünk az internetadót, soha nem fogjuk megfizetni! Figyeld a fejleményeket! Aktívan vegyél részt abban, hogy a Magyar Államot arra készerítsük, tegyél le az asztalra egy teljes körű, hosszú távú, átlátható és számunkérhető tervet az adórendszer élhető tételére. Üzenjünk a magyar államnak, levélben, e-mailben, telefonon, hogy nem vagyunk hajlandóak eltűrni tovább azt, hogy a rossz adórendszer miatt a többség adócsalásra kényszerül, ráadásul a közös pénzzel bűnözők gazdagodnak. Ha közalkalmazott vagy, fogj össze munkatársaiddal! Közösen szorítsátok sarokba azokat a vezetőket, kimondat, akikről kimondatlanul, de pontosan tudjátok, hogy részt vesznek a korrupcióban. Mutassátok meg nekik, milyen folyamatos félelemben dolgozni, tudatosítsátok, hogy árgus szemmel figyelitek őket, és folyamatosan gyűjtitek a bizonyítékokat. Tegyétek magatokat minden helyzetben szabaddá! Merjük bírálni az államot, merjük egyértelműen felhívni a figyelmet azokra a hibákra, amik csak arra jók, hogy rosszul érezd magad. Így sok munkával esélyünk lenne arra is, hogy csak úgy, mint a legtöbb jobb életet adó országban, előbb Itt itthon is kijelenthessük az adócsalás és az adóelkerülés. Csík éljen a közösség, éljen a köztársaság! Éljen a köztársaság, és én mi is köztársaságban végre, egyszer, már! Szóval, emlékeztek? Elmondtam az elején, remélem megtanultátok rendesen, és elfelejtettem az osztályfőnöki órán az előbb bemondani, hogy mindenki, amikor hazamegy, akkor örkény István Tengertánc című novelláját olvassa el, mert legközelebb dolgozatot íratok belőle, akkor legalább megtudjátok miért pont a Tengertáncot énekeltük, de most akkor szólítom a színpadra, hogy jajöri segítőben Dórád nagy tapszol, pap pap papap pap, pap, pap, pap, pap, akivel a 25 éves demokrácia, bár szegény elhalálozott nemrégiben, de remélyem Főnix Maderkét egyszer újraéled egy szerencsések formában és önfenntartók formában, 25 éve kiáltották, ki a harmadik magyar köztársaságot, és nálunknál fejlett a demokráciáktól tanulunk. Azt tudjuk, hogy az amerikai Egyesült Államokban bizonyos az állam létrejöttéhez nagyban hozzájárult eseményeket időről időre játszanak. Hát mi is ezt fogjuk tenni itt Dórával, most újra újrajátszunk nektek a köztársaság kikréltását. Dóra, kérlek. Varázsolni fogok. Csiribá, csiribá, csiribá, abrakadabra. Abra Kell, Abra Oda nézzetek, mi jön elő a kalapból? Emberek. Azt tudtátok? Egyébként a nők erre szinte bármikor képesek ember előállítására. Tök egy szemvéllanás alatt megy neki. Ha mit szólt a varázslat? Varázslat! Gyönyörűséges, és azt hiszem, hogy van még egy műsorszám a kalapban, tehát akkor bocsánat, most itt előállt, vagy hogy értelmezem ezt a tandrámát, előállt a nép, és a nép pedig a következőképpen cselekszik, doppergést képzeljétek ide, dudd. Na, na, valaha is olyan vagyok, mint az Orbán, idehozom az egész családot, figyelitek! Mert ez a nővére. Oda nézzetek, mit varázsolt nekünk elő ez az asszony szerkezet! Mutasd be, kérlek méltó módon a terméket! A járta, sérti a dolog, élén, hát így áll elő a demokrácia. Van olyan -e, valaki a azt mondja, És akkor csiribú csiribá előáll a demokrácia. Na érzitek? Érzitek? Több szabadok lettünk. nem? Én így érzem, hogy... Oh, hogy úgy. Hát nem tudom, én még mindig fázom, még mindig éhes is vagyok. Az hogy van? Már már má, Most már köztesség van, nem? Tehát ennek már kellett volna múlnia. Meg aztán félek is dolgoktól emberektől, nem érzem magam olyan iszonyatosan erősnek. Szóval, ebből arra következtetek gyönyörű segítőmmel, Dórával, hogy esetleg a szabadsághoz, azon kívül, hogy azt mondjuk, hogy csiribut csiribán legyen még kellene valami. Kérdezzük meg erről, hogy, van, hogy A Tessa a közéletiskolájától nagy kapsott Tesszának! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt felszólalhatok. Ted magad szabaddá! Ez a mai tüntetés hívó szava, és az előttem szólók erre mutattak személyes példát. De a személyes példákon túl a kérdés továbbra is adott. Hogyan teheti egy nép magát szabaddá? Ma az 1956-os forradalomra emlékezünk. Ezen a napon látad fel a magyar nép a szegénység és az elnyomás ellen és ezen a napon kiáltották ki a harmadik magyar köztársaságot is 1989-ben. De a rendszerváltás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az egyenlőtlenségek hatalmas mértékben megnövekedtek, egyre többen szakadtak le és szigetelődtek el. A demokrácia tömegek számára látszat volt csupán, nem pedig mindennapos élmény. Az Orbán rezsim a magyar társadalom leépülésének következménye és egyben mélypontja. Az elmúlt négy és fél évben a kormány szétverte a demokrácia intézményes kereteit, és nyíltan szembefordult a jóléti állam eszméjével. Marx híres mondása így szól. A feladat az, hogy megváltoztassuk. A mi feladatunk most nem csak az, hogy levontsuk az Orbán rezsimet, hanem az, hogy magunkat is megváltoztassuk. El kell végre kezdenünk megtanulni a demokráciát, hiszen csak így lehetséges, hogy a rezsimbukása után valóban valami más, és ne az elmúlt nyolc év következzen. A demokrácia nem csak egy eszme. A demokrácia gyakorlat, és nem csupán a négy évente ismétlődő választásoké. Valódi demokrácia csak ott van, ahol az mindannyiunk számára belsővétett gyakorlat. A demokrácia biztosítéka nem a kormány, nem is az alkotmány, nem az Európai Unió, és nem is az Egyesült Államok. Vagy mi váltjuk valóra a valódi demokráciát, vagy senki. Demokráciában élni annyit tesz, hogy minden emberi viszonyunk van, családunkkal, munkatársainkkal, és mi, aktivisták, egymást között is a demokrácia elveit gyakoroljuk. Nem élünk vissza kiváltságainkkal. Lehetőséget teremtünk rosszabb helyzetben élő embertársainknak is az érvényesülésre. Megakadályozzuk az elnyomó és kizsákmányoló viszonyokat, és biztosítjuk, hogy mindenki bele tudjon szólni az őt érintő döntésekbe. A demokrácia egyik garanciája az erős civil társadalom. Ahhoz, hogy ez nálunk is így legyen, a civilségnek is új jelentést kell adnunk. A projekteket megvalósító, szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fontos szerepet töltenek be életünk javításában és a szakpolitikák alakításában. De a professzionális civil szervezetek egyedül nem képesek átfogó változást elérni, hiszen nem is ez a céljuk. A valódi változáshoz az kell, hogy megszervezzük magunkat. A szervezet közösségeket sokkal nehezebb lekaperni és bizni. Ha jobban megvettünk volna szervezve 2010-ben, talán az Orbán rezsim sem tudott volna kiépülni. Legalábbis biztosan nem ilyen gyorsan és stabilan. De még most sem késő, szervezzük meg magunkat az iskolákban és az egyetemeken, a lakó és a munkahelyünkön, a hajléktalan és az egészségügyben, a segélyirodákban és a fogyasztástereiben. Ha megszervezzük magunkat, megtapasztaljuk azt, hogy mit is jelent valójában állampolgárnak lenni. De a mai helyzetben még ez sem elég. Azon túl, hogy különböző számunkra fontos ügyek körül szerveződünk, olyan átfogó társadalmi mozgalmakra is szükségünk van, amelyek nagyobb táblatban gondolkoznak és szélesebb tömegeket is megmozgatnak. Olyan mozgalmakra, amelyek világos vízióval rendelkeznek arról, hogy milyen világot akarunk, és arról, hogy hogyan tudjuk ezt megteremteni. Olyan mozgalmakra, amelyeknek nem csak az a fontos, hogy mit csinálnak, hanem az is, hogy hogyan. Olyan mozgalmakra, amelyek számára a tüntetés és az akciózás nem cél, hanem az egyik eszköz a sok közül egy hosszú és tudatos folyamatban. Olyan mozgalmakra, amelyek nem csak céljaikban, hanem működésükben is demokratikusak ahol a döntések átláthatóak, és ahol nincs tere a hatalommal való visszaélésnek. Olyan mozgalmakra, amelyekben különböző osztályok tagjai vesznek részt, és nem csak a középosztály vagy az értelmiség aktivitására építenek, hanem a munkásokéra és a szegénységben élőkére is. És így ezek a mozgalmak önmagukban is a szolidaritás fórumaivá válnak. Olyan mozgalmakra van szükségünk, amelyekben magától értetődő elvárás és gyakorlat a nők és a férfiak, a cigány-magyarok és a fehérek, az idősek és a fiatalok, a szexuális kisebbségek és a fogyatékossággal élők részvétele és teljes egyenlősége. És végül olyan mozgalmakra van szükségünk, amelyek nem félnek a politikától. Olyan mozgalmakra, amelyek számára a politika az élet természetes része, és amelyek a pártokat is éppen annak tekintik, ami az érdekérvényesítés egyik fontos és legitim formájának. Az, hogy a magyar politika haladó és igazságos döntések terepévé váljunk, váljon a mi közös felelősségünk. A politikusaink éppen olyanok, amiennél mi mindannyian neveljük őket. Ha az elkötelezett tisztességes emberek távol maradnak a politikától, akkor Magyarországon soha nem lesz elkötelezett tisztességes politizálás. Mi mindannyian politikusok vagyunk. Ti mindannyian politikusok vagytok, olyan emberek, akik felelősséget éreznek közös ügyeinkért, és akik részt akarnak venni azok alakításában. Ne féljetek a politikától, ne féljetek magatoktól! Én a köztársaság! Én a köztársaság, éljünk mi is köztársaságban, és éljünk a köztársasággal. Nem csak nekünk van tanulni valónk, hanem a köztársaságnak, ha majd lesz, is lesz tanulni valójárólunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki erre a mai tüntetése eljött, és nem csak a megszólalóknak és az önkéntes szervezőknek, meg mindenkinek, aki bármit belerakott, hanem mindazoknak, akik... Hogy úgy mondjam, jelenlétükkel emelték az estvényét, szóval magunknak, egymásnak, nektek köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Tapsoljuk meg magunkat! Egymásra nézzetek, ne rám, ne engem tapcsoljatok. Az már később lesz, hogy sokan nagyobb Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, ennek a rendezvénynek ezennel vége van. Azonban számos helyre távozhat az ember, amennyiben szeretné magát a továbbiakban is szabadnak tudni, mert haza, vagy bóthba, nem igaz, mert azok az vannak mindegy, de van egy csomó követő rendezvény, amik kapcsolódnak ehhez a tüntetéshez. Nem felejtsétek el, hogy vasárnap este 6 órakor a József Nádor téren lesz egy ilyen nagy tüntetés az internetadó ellen kapcsán ért viszonylatában, ez is egy borzasztóan fontos ügyem, mi is foglalkoztunk ma, és már pedig a levezető programoknál tartunk, de még előtte elmondom, hogy ugyebár aki szeretne anyagilag hozzájárulni ennek a tüntetésnek a megszervezéséhez, elfejöttem a ragoztoldalékkal, bocsánat. Szóval, aki szerette hozzájárulni a tüntetés megszervezésének a költségeihez, az a tömegben a szervezőket megtalálja, a nagy huborkás üvegekben lehet nekik apró pénzt, csögetni, és széljel, illetve a krétakör alapítvány számla számára utalhat támogatást ezzel, a tárgymegjelöléssel, a krétakör finanszírozász a tüntetést, és ez a mi tüntetésünk mindannyiunk ki, akik ma eljöttünk, és akik el fogunk menni. A Blaha az eleven emlékmű hálás utókor programjára. Nem kell túl sokat menni ott a Blaha alójáró. Arrafelé van, és egész lent. Vagy a Műszibe, ami a Korvinár egy felső szintjén van, itt a korminár. látjátok ezt egy gyönyörű tömböt egyébként, ez tényleg egy szép épület, csak az most nem látszik, bele van takarva. Ott az oldalának, a oldal, ott egy zöld kapu kell felcsengetni, ki van írva egy Műszi, oda mehettek, a Somogyi Béla utcáról nyílik a bejárat, az Oktatói Hálózat te Magad Autonommát című vidájára. Az egyetemi, az egyetemi autonómiáról fognak ma beszélgetni, és a mai magyar valóságról, tehát két teljesen különböző dologról. Mértek 4-6-os villamossal, vagy hát persze a taxival, meg a Hammerjaitokkal a Friszkóba, a Mátyás útra 11-be, ahol Misedics Bál fog előadást tartani az ellenállás lehetőségeiről, és a már említett polgári engedetlenségtől. Én ettől messze elzárkozom, szerintem csúnya dolog, nem szabályos dolgokat csinálni, úgyhogy hozok minden szabályokat, hogy minden szabályos legyen, amit én szabálytalan csinálok. Mehetek az Aurórába, itt elindultak a népszínház utcán, és aztán lekönyörültek az Auróró utca felé. Igen, közel van a egy nyitott beszélgetés lesz a korrupcióról. Tehát egy másik módszer már az is kitanulhatja a mai napon. vagy mehetek a hátsó kapuban Jézus Istenet, csupa ilyen vizé jogrendi van beleépítve Programban a Hárcsó Kapu, az a Dohány utcában tehát átmentek a zebrán, tök szabályosan, csak zöldben, de csak azért, hogy ne hissenek eltiteket, semmi másért nem kell betartani ezt a szabályt, ott a tá, Színház Forradalom című programját tekinthetitek meg. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, ez volt a, Ted magad a Tedd Magad, Tedd Magad a szabadságot, Tedd Magad szabaddá tüntetés, és arra kérlek titeket, hogy tapsoljátok meg magatokat még egyszer, nagyon nagy no, jól van, hát ennyi azért ott benn na! Ha eléggé tapsoltok, akkor eléneklek egy dal. Na! Mindig ezt a dalt éneklem, mert ezt az egyet tudom. De én elfelejtettem bemutatkozni, nagyon köszönöm a figyelmet, Rózi Bohóc voltam. Paprika Kinga, köszönöm a figyelmet, a fegyelmet, a türelmet. És akkor menjetek békével élmek közbe, éneklek egy búcsú dalt, így az önblogban, mert titeket már úgyse érdekel, időjöttük elszalasztott. Kicsit szamarkás, zsongolok, mamá, kicsit velem szállt a boldog Tudjátok, 25 éves menem a köztársaság, csak már nincsen köztársaság. Egy kicsit ilyen furán érzem. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kicsit szangorkás, ahol lőttünk bele Kicsit porus lett ez a dővájos világ. Kicsit elbántak vele, Na, de történt már ilyen szívem harag nélkül gondol gyere, gyere, gyere, drága cimbolán, kell, mi asztalj, is, látod, összerobtanak már, ha már nem mentetek haza. Gyere, gyere, gyere drága gitár, kell egy igazdag. Amitől a panasz, hamarosan a Kicsit szomorkám, zsangulok nombakban Kicsit velem a boldogtalanság Kicsit úgy jön, mikor, mint a duncás kisgyerek Gyerek, gyerek elvették Gyere, gyere, gyere, drága cimberám, kell, hogy igazdolj! Látod összerabban a má... Ah, ah, ah. Gyere, gyere, gyere jól, a Kicsit a panasz, Na, menjetek már! Kicsit bejösszállt a boldog talanság! Na de megrázom magam, most már minden rendben van, újra emelt fölben nézek rád! Köszönjük szépen! Tegyétek magatokat szabadnál! Ja, bocsánat, elfelejteztem! Én a 4-ten